Стівен Кінг, Долорес Клейборн «Я не потребую ваших порад, пані!» – відповів Маколів, і червоні плями на його щоках стали ще яскравішими. «Ви раді, що він помер? Дайте відповідь мені!» «Яке чорт забирається стосується того, що сталося з Джо?» – запитала я. «Господи, що це з вами?» Він не відповів, тільки схопив свою майже згаслу люльку тремтячою рукою і почав знову запалювати її. Більше він не ставив мені запитань. Останнє питання, звернене до мене цього дня, було поставлене Гаретом Тібодо. Маколів не поставив його, бо воно не мало жодного значення. Однак для Гарета це щось означало, а для мене це було навіть важливіше, ніж для нього. Бо нічого не закінчилося, коли я вийшла з поліцейської дільниці того дня. В якомусь сенсі мій відхід був лише початком. Це останнє питання і те, як я відповіла на нього, були дуже важливими. Тому що зазвичай те, що не має жодного значення для суду, бурхливо і з задоволенням обговорюється за огорожами будинків. Поки жінки розвішують випрану білизну, а чоловіки сидять за столом спиною до кермової рубки, поглинаючи свій сніданок. Усе це не може відправити вас у в'язницю, але вас можуть розіп'ясти в очах усього міста. Відповідай, заради Бога! «Чому ти купила йому цю пляшку шотландського віскі?» – промив Гарет. «Що на тебе знайшло, Долорес?» «Я думала, що він дасть мені спокій, якщо в нього буде що випити», – відповіла я. «Я подумала, що ми зможемо мирно посидіти разом, спостерігаючи за затемненням, і він дасть мені спокій». Я не плакала, але відчула, як сльозинка скотилася в мене по щуці. «Іноді мені здається, що саме тому я змогла після цього прожити на Літл Толлі ще 30 років». Через цю одну-єдину сльозинку. Якби не вона, люди могли б вижити мене з острова плітками, осудом, лихослів'ям за моєю спиною. Так, цілком могли б. Я дуже сильно і витривала. Але не знаю, чи зміг би хтось винести 30 років життя серед людей, страждаючи від їхніх пересудів. І отримуючи анонімні записки на кшталт «Забирайся звідси вбивце». Я отримала таких кілька, і я чудово знаю, хто написав їх, хоча їх уже давно немає з нами. Але все це припинилося на той час, коли тієї осені відновилися уроки у школі. Тому ви можете сказати, що всією своєю рештою життя я зобов'язана одній єдиній сльозинці. І Гариту, який сказав, що не таке вже в мене кам'яне серце, якщо вже в мене є сльози, оплакувати Джо. У цьому не було жодного розрахунку, і не думайте, що я зробила це навмисне. Я думала ось про що. Шкода, що Джо страждав так, як це описував маленький шотландець. Незважаючи на все, що зробив Джо, і на те, наскільки пристрасно я зненавиділа його, дізнавшись, що він намагається зробити селеною, я ніколи не хотіла завдавати йому страждань. Я думала, що падіння вб'є його, Енді, ім'ям Господа присягаюся, Думала, що він помре миттєво. Старина Тібуду почервонів, як стоп-сигнал. Він порився в ящику свого столу і, діставши звідти хустку, не дивлячись, передав її мені. Уявляю, як він подумав, що за першою сльозинкою хлине цілий фонтан, вибачаючись, що піддав мене такому болісному допиту. Клянуся, це були найнауковіші слова, відомі йому. Маколів хмикнув і сказав щось про те, що він буде присутнім завтра на дізнанні, щоб вислухати мої свідчення. І коли йшов, гордовито випроставшись, так грюкнув дверима, що задзвеніли шибки у вікнах. Гарет зачекав, поки він пішов, а потім провів мене до дверей, підтримуючи мене під руку, але не дивлячись мені в обличчя. Це було так комічно, і увесь час щось бурмотів. Не знаю, про що він там муркотів, але щоб там не було, це був спосіб Гарета вибачатися. У цієї людини було таке м'яке серце, що він не виносив виду чужих страждань і нещасть. Я скажу йому про це, і я скажу ще щось про Літл Тол. Дещо людина, подібна до нього, зможе не тільки працювати констеблем майже 20 років, але й удостоїтися званого обіду з оваціями на його честь, коли він нарешті пішов на спокій. Я скажу вам, що думаю, місце, де м'якосервна людина може досягти успіху на посаді поліцейського – не таке вже й погане, щоб провести на ньому все своє життя. Дуже навіть непогане. Але навіть якщо це і так, я ніколи так не раділа, почувши, як зачинилися за мною двері. Отже це були Содомі Гомора, і дізнання наступного дня не йшло з цим у жодне порівняння. Маколі ставив мені багато подібних питань, і всі вони були підступні, але вони більше не мали влади наді мною, і ми знали це обидва. Сльозинка – це було добре, але питання Маколіфа, плюс те, що всі бачили, як він озирнувся на мене, породили усі ці чутки та плітки, які розлетілися островом. Ну що ж, все одно повинні були виникнути якісь пересуди й домисли, адже так, вердикт був такий – смерть від нещасного випадку. Маколіфу це не сподобалося, і він прочитав свій висновок за упокійним голосом, жодного разу не відірвавши погляду від папірця. Але те, що він сказав, було офіційною версією. Напившись, Джо упав у колодязь. Можливо, він кликав на допомогу, але безуспішно. Потім спробував піднятися по стіні і вибратися власними силами. Він дістався майже до самого верху, але потім сперся об хисткий камінь. Той зірвався, ударивши його по голові і проломивши череп. Про протезе нічого не було сказано. І Джо упав назад на дно колодязя, де й помер. Можливо, найголовнішим було те, але я зрозуміла це лише набагато пізніше, що вони не могли знайти мотиву злочину, щоб звинуватити мене. Звичайно, місцеві жителі, не сумніваюся, що і доктор Маколів теж, вважали, що якщо я й зробила це, то тільки для того, щоб Джо припинив бити мене. Але саме по собі це не могло бути пред'явлено як звинувачення. Тільки Селена і містер Піс знали, які вагомі мотиви для вбивства були у мене. Але ніхто, навіть проникливий старий доктор Маколів, не здогадався розпитати містера Піса. А він сам і не думав нічого розповідати. Якби він зробив це, то наша бесіда в маленькому кафе стала б надбанням гласності, а це, звичайно, призвело б до величезних для нього неприємностей у банку. Але я вмовила його порушити найсуворіші правила. Що ж до Селени? Ну що ж, мені здається, що Селена судила мене своїм судом. Часто я згадую той погляд її потемнілих очей. Чую питання. «Ти з ним щось зробила, мамо? Це моя провина. Це я маю розплачуватися». Мені, здається, вона заплатила. І це найжахливіше. Маленька провінційна дівчинка, яка до 18 років ніколи не залишала кордонів штату Мен, вирушивши одного разу в Бостон на змагання з плавання, так і не повернулася і раптом перетворилася на елегантну, успішну ділову жінку, яка нині проживає в Нью-Йорку. Два роки тому їй була присвячена ціла стаття New York Times. Вона співпрацює з безлічю журналів, але все ж таки знаходить час, щоб писати мені раз на тиждень. Правда, це більше схоже на листи по обов'язку, як і її телефонні дзвінки раз на місяць. Мені здається, що цими дзвінками та паршивими записочками – вона заспокоює своє серце за те, що так більше й не повернулася додому. І за те, що розірвала зі мною всі кайдани. Так, я гадаю, вона заплатила. Мені здається, що найменше винний розплачується подвійно. Вона все ще платить. Зараз їй 44. Вона так і не вийшла заміж. Вона дуже худа. Я бачу це за тими фотографіями, які вона час від часу надсилає мені. І мені здається, вона п'є. Я зрозуміла це за її голосом, коли вона дзвонила мені кілька разів. Можливо, це одна з причин, чому вона не приїжджає додому. Вона не хоче, щоб я бачила, що вона п'є, як і її батько. А може вона боїться того, що зможе мені сказати, якщо ми будемо разом. Або того, що зможе спитати. Ну та чого вже там тепер? Скільки води вже вибігло з того часу? Важливо те, що я вийшла сухою із води. Якби Джо був застрахований і якби містер Піс відкрив рота, то мені б це дорого обійшлося, і з цих двох причин солідна страховка була б гіршою. Найменше у цьому величезному світі я потребувала пронирливого представника страхової фірми, який склав би компанію підозрілому шотландському доктору, який і так вийшов із себе через те, що його обвела навколо пальця неосвічена провінціалка. Так, якби їх було двоє, вони могли б загнати мене в куток. Отже, що було потім? Те, що завжди буває, коли відбувається вбивство, а вбивцю так і не знаходять. Життя потекло далі, от і все. Ніхто не вдерся до зали засідань з додатковою інформацією в останню хвилину, як це буває в кіно. Я не намагалася вбити когось іще, і Господь не вразив мене блискавкою. Можливо, він вважав, що не варто витрачати на мене електрику через Джо Сен-Джорджа. Життя тривало. Я повернулася до Пайнвуда, до Віри. Селена повернулася до своїх друзів, коли пішла до школи тієї осені. Іноді я чула, як вона сміється, говорячи з кимось по телефону. Малий Піт дуже важко переніс звістку про смерть батька. Так само, як і Джо молодший. Джо переніс це важче, ніж я очікувала. Він схуд, змарнів. Ночами його мучили кошмари, але до наступного літа він цілком оговтався і прийшов до тями. Єдине, що дійсно змінилося в 1963 році, так це те, що я покликала сіта Таріда, і він зацементував зруйновану кришку покинутої криниці. Через шість місяців після смерті Джо було винесено офіційне рішення щодо його заповіту. Мені навіть не довелося нікуди їхати. Десь через тиждень після цього я отримала папір, який підтверджує, що все тепер належить мені. Я могла все продати, або обміняти, або викинути все це в море. Такий широкий вибір цілком влаштовував мене. Однак одне відкриття здивувало мене. Якщо у вас несподівано вмирає чоловік, дуже зручно, щоб усі його друзі виявилися такими ж ідіотами, як і він. Я продала старий, короткохвильовий приймач, який служив Джо понад 10 років, Норрісу Піннету за 25 доларів, а три старенькі вантажівки переселилися на заднє подвір'я Томі Андерсона. Цей пройдоха був просто щасливий купити їх, а на виручені гроші я купила шевролет 1959 року випуску, у якого стукали клапани, але їздив він все ж таки відмінно. На мене було переоформлено чекову книжку Джо, і я знову відкрила у банку рахунки на імена дітей. І ще одне – у січні 1964 року я знову взяла собі дівоче прізвище. Я не будувала жодних особливих ілюзій щодо цього, але я не хотіла, щоб прізвище Сен-Джордж висіло на мені до кінця життя, як консервна банка, прив'язана до хвоста собаки. Я думаю, що ви можете сказати, ніби я перерізала мотузки, що тримали банку, але я не позбулася її так само легко, як його прізвища. повинна я вам сказати. Та я й не чекала цього. Мені 65, і років 50 із них я знаю, що людині доводиться робити вибір і платити, коли настає час розплати. Іноді вибір буває страшенно болючим. Але все одно це не дає права людині обходити гострі кути. Особливо, коли вона відповідає за інших і має зробити за них те, чого вони самі зробити не в змозі. У такому разі ви повинні ухвалити найоптимальніше рішення – а потім розплачуватися за це. Для мене ціною стали ночі, коли я прокидалася вся в поту. Мучилася кошмарами, або ночі, коли я взагалі не могла заснути. Цей звук, зроблений каменем, коли я вдарила Джо по голові, пробивши йому череп і вибивши зуби. Звук порцелянової тарілки, що розбивається об кам'яну плиту. Він звучить у мені вже 30 років. Іноді я прокидаюся від нього, іноді не можу заснути зовсім, а іноді він вражає мене серед білого дня. Я можу підмітати терасу свого будинку, або протирати столове срібло у Віри, або снідати, увімкнувши телевізор, як раптом я чую його. Цей звук. Або глухий звук тіла, яке впало на дно колодязя. Або його голос, що доноситься із колодязя. Долорес. Мені здається, всі ці звуки, які я іноді чую, по суті, те саме, що дійсно бачила Віра коли лякалася дротів у кутку або грудочок пилу під ліжком. Бувало, особливо, коли Віра справді стала поганою, я забиралася до неї на ліжко, обіймаючи її думаючи про звук, зроблений каменем. А потім заплющувала очі і бачила порцелянову тарілку, що вщент розбивалася об кам'яну плиту. Коли я бачила це, то притискалася до Віри, ніби вона була моєю сестрою чи мною, ми лежали в ліжку, кожна зі своїми страхами, і разом засинали. Вона зі мною, щоб я проганяла зайчиків із пилу, а я з неї, щоб не чути звуку тарілки, яка розбивається. І іноді, перш ніж заснути, я думала, ось так, ось розплата за стервозність. І безглуздо говорити, що якби ти не була стервом, то тобі не довелося б платити, бо іноді життя змушує тебе бути стервом. Коли навколо розрухай морок і тільки ти можеш запалити та підтримувати вогонь, ти просто маєш бути стервом. Але ціна, жахлива ціна. Енді, як тобі здається, можу я зробити ще один ковток із твоєї пляшки і нікому не розповім. Дякую, дякую і тобі, Ненсі Бенністер, за терпіння, яке виявляє така балакуча і груба стара, як я. Як це витримують твої пальчики? Правда? Добре. «Не втрачай мужності. Я знаю, що розповіла багато зайвого, але нарешті я підходжу до тієї частини оповідання, яку вам хотілося почути найбільше. Це добре, бо вже пізно, і я втомилася. Все своє життя я працювала, але не пам'ятаю себе такою стомленою, як зараз. Вчора вранці я розвішувала білизну. Здається, що минуло всі шість років, хоча все сталося тільки вчора. Віра мала один із днів просвітлення». Саме тому все сталося так несподівано, тому я так хвилювалася. Коли у Вірі наступали такі дні, іноді вона була стервозною, але це був перший і останній раз, коли вона була розлютована. Отже, я розвішувала білизну у дворику внизу. А вона сиділа на горі у своєму кріслі на коліщатках і спостерігала за операцією так, як любила це робити. Вона покрикувала до мене, шість прищіпок, Долорес, шість прищіпок на кожне простирадло. Не здумай взяти чотири, я уважно стежу за тобою. Так відповіла я, я знаю і клянуся, знаю, що єдине, чого б ти хотіла, щоб було градусів на сорок холодніше, і віяв поривчастий вітер. Що, закричала вона, що ти сказала, Долорес Клейборн? Я кажу, що хтось, мабуть, удобрив землю гноєм у своєму саду. Сказала я, бо сьогодні не села іном сильніше, ніж зазвичай.